Мерщій, Алане, додому. Знову додому на землю. Серце її шалено билося у грудях. Хвилинку. Втім, вона стрілою вискочила з кімнати, а чоловік дещо забарився, востаннє перевіряючи, чи не лишили вони щось важливе у цьому спорожнілому приміщенні. Через надвисокі вантажні тарифи на лінії Земля місяць. Відправляти багаж ракетою було би просто чистим божевіллям, тому вони розпродали усе, окрім дрібниць, котрі могли вміститися у наплічнику. Переконавшись, що нічого не забуто, він вирушив до ліфта. Там на нього уже чекала дружина. Вони піднялися на адміністративний поверх і пішли до дверей із табличкою «Житловий відділ». Управителька Анна Стоун. Міс Стоун похмуро прийняла ключі від квартири. «Містери і місіс Макрей, ви справді від нас їдете?» Джозефіна чомусь розлютилася. «А ви що, уважали, що ми передумаємо?» Керуюча знизала плечима. «Та ні, я ще три роки тому зрозуміла, що ви поїдете». «Зрозуміла за вашими скаргами!» «Моїми скаргами?» Джозефіна аж задихнулася від злості. «Міс Стоун, я... я терпіла, як і всі інші ці дикі незручності у вашому... у вашому перенаселеному... бурашнику! Я не хотіла би звинувачувати особисто вас, але ж... «Легше, легше, Джо!» – спинив її чоловік. Джозефіна... Почервоніла. А, пробачте, міс Стоун. Дрібниці, ми просто по-різному дивимося на речі. Я прибула сюди в ті часи, коли весь місяць Сіті складався із трьох герметичних бараків, що були з'єднані тунелями, по яких доводилося повзати навкарачки. Міс Стоун простягнула подружжю свою міцну руку. «Бувайте щасливі, землерийки! Від усієї душі бажаю вам цього. Вдалого старту, щасливого шляху і благополучної посадки!» У ліфті Джозефіна пробурмотіла під ніс. землерийки! Ось іще! Тільки тому, що ми віддаємо перевагу нашій рідній планеті, де можна дихати принаймні свіжим повітрям, нас...» Але ж ти сама вживаєш це слово, зауважив Алан. Так, але я так кажу про людей, які взагалі ніколи не покидали землі. Ми з тобою теж не раз розмовляли, що якби мали б достатньо здорового глузду, то ніколи б не залишили землю. У душі, зізнайся, ми з тобою теж землерийки, Джо. Так, але... Ах! Алане, ти просто нестерпний, адже це найщасливіший день у моєму житті. Ну, скажи, хіба ти не радий, що їдеш додому? Невже ти не радієш? Та звичайно ж радію. Це ж так чудово повернутися. Верхова їзда, лижі. Так, і опера. Справжня, жива опера, Алане. Поживемо тиждень-другий на Мангеттені, а потім поїдемо у село. «Гаразд?» «Оце так. А я думав, що ти бажаєш відчути дощові краплі на своєму обличчі. Так, бажаю, страшенно бажаю. Хочу багато і негайно, ах, любий. Схоже, ми із язниці виходимо на волю, так?» Вона пригорнулася до чоловіка. Ліфт зупинився, і він її відсторонив. «Припини ревіти», – сказав суворо він. «Алане, ти... ти жахливий!» – сказала вона, а тоді мрійливо додала. «Я така щаслива!» Їм довелося трохи затриматися на поверсі, де розташовувалися відділення банків. Клерк із контори Національного міського банку уже підготував їх акредитиви. «А, додому їдете? Розпишіться ось тут!» «Заздрю вам! Полювання! Рибна ловля!» «Та ні, я віддаю перевагу купанню у прибої і прогулянкам на яхті!» «А я, – сказала Джо, – хочу просто повалятися на зеленій травичці і подивитися на блакитне небо!» Клер кивнув. «Цілком вас розумію, адже тут нічого такого і близько немає!» Бажаю приємного відпочинку. Ви на три місяці їдете, чи на шість? Ми більше не повернемося, твердо сказав Алан. Три роки ми тут прожили, немов риби в акваріумі. Досить з нас. Он як. Клерк перевів погляд на папери, що лежали на столі. Його тон майже не змінився, проте... Здавалося, став на декілька градусів прохолоднішим. Ну і що ж, вдалого старту! Дякую! Вони піднялися на останній підземний поверх і встали на ескалатор, що вів до космопорту. В одному місці тунель виходив на поверхню. Тут знаходилася кесонна камера. В оглядовому ілюмінаторі – було видно поверхню місяця, а за пагорбами видно землю. Вигляд цієї величезної, зеленої, щедрої кулі на тлі чорного місячного неба і суворих неблимаючих зірок викликав на очах Джо сльози. «Ця прекрасна планета належить їй!» Алан роздивлявся землю із менш яскравими емоціями. Він намагався визначити час за Грінвічем. Сонце, що сходило, саме торкнулося своїми променями Південної Америки. Мабуть, десь восьма двадцять. Варто поспішати. Вони зійшли із ескалатора і потрапили в обійми друзів, які прийшли їх провести. «Ей, де це ви були досі?» Гном вирушає буквально за сім хвилин. «А ми на ньому не летимо», – відповів Макрей. «Можна не поспішати». «Як це не летите? Ви що, передумали?» Джозефіна розсміялася. «Та ні, ми просто взяли квитки на експрес, помінялися із деким. Тому у нас іще хвилин двадцять є у запасі». «Он як? Ха-ха! Парочка багатих туристів, так?» «Но ну, різниця у ціні не суттєва. зате ми уникнемо двох пересадок. До того ж, на експресі подорож триває всього два дні, а не цілий тиждень у невагомості». Джо багатозначно потерла поперек. «Вона погано переносить невагомість Джеку», – пояснив Алан. «Ну, я й сам її погано переношу. Всю дорогу мучився». І все ж таки я не думаю, щоби вам було так вже кепсько, Джо. На місяць ви вже доволі звикли до слабкого тяжіння. Можливо, погодилася вона. Але все ж таки є велика різниця. Одна шоста земної гравітації чи взагалі ніякої? До розмови долучилася дружина Джека Крейла. Джозефіна Макрей, ви що, захотіли ризикувати життям... Летячи на ракеті із атомним двигуном? А чому біні, Люба? Ви ж працюєте у атомній лабораторії. А, ну... Просто у нас в лабораторії ми дотримуємося усіх заходів безпеки. І взагалі, в торговій палаті варто було би заборонити ці експреси. Можливо, я й старомодна, але повернуся так само, як і прилетіла сюди. На доброму старому хімічному паливі. «Ну, Годі, не залякуй її, емо, заперечив Крейл. «Технічні дефекти на цих ракетах уже всі усунено». «Не всі. Я би не важливо!» – перебив її Алан. «Вже все вирішено. Нам час на стартовий майданчик. Бувайте, друзі. Дякуємо, що провели. Дуже раді були із вами познайомитися. Якщо повернетеся у наші... «Богом улюблені краї, обов'язково навідайте нас! Бувайте, хлопці! Бувай, Джо! Привіт, Бродвею! Бувай, бувай! І пишіть неодмінно! Гарного вам старту!» Вони показали квитки і через перехідну камеру пройшли у вагончик швидкісної дороги, котра з'єднувала власне порт зі стартовим майданчиком. Застебніть паски!» – кинув через плече водій. Вони поспіхом сіли на м'які сидіння. Люк зачинився. Тунель попереду був позбавлений повітря. За п'ять хвилин Алан і Джо уже вилазили з вагончика за двадцять миль від порту за пагорбами, які вкривали дах «Місяць Сіті» оберігаючи від радіоактивних випромінювань двигунів космічних експресів. На Яструбі вони потрапили в одне купе з родиною місіонера. Високоповажний доктор Сіммонс вважав за потрібне пояснити, чому він подорожує у таких розкошах. «Це все через дитину», – говорив він, поки його дружина прив'язувала дівчинку до маленького протиперевантажувального крісличка, закріпленого тяжами поміж кріслами батьків. «Вона ніколи не бувала у космосі, от... от ми вирішили не ризикувати її здоров'ям». Почувся звук сигнальної сирени. Всі пристебнули паси. Серце Джо забилося сильніше. «Нарешті! Нарешті!» Запрацювали двигуни. Їх втисло у подушки. Джо навіть не підозрювала, що можна почуватися такою важкою. Їй було гірше, набагато гірше, ніж на шляху сюди із землі. Весь час, доки ракета набирала швидкість, маленьке дитя голосно репетувало від жаху і незвичних відчуттів. Здавалося, що минув нескінченно довгий час, Перш ніж корабель перейшов у вільний політ. Коли зникло огидне відчуття величезної ваги, Алан відстебнув верхній пас, який стягував груди, і сів. Як ти, маленька? Чудово, Джо теж відстебнула пас і обернулася до нього. Потім вона гикнула Ой, ні. Зовсім не чудово. Хвилин за п'ять. У неї вже не було жодних сумнівів у характері своїх відчуттів. Їй хотілося лише одного померти. Алан виплив із каюти і викликав корабельного лікаря. Той зробив їй укол. Алан дочекався, поки ліки почали діяти, а тоді вирішив пошукати буфет». Він хотів випробувати власний засіб від космічної хвороби, а саме, мікстуру мазер сіла віднодоти, яку треба змішати навпіл із шампанським. На превеликий його жаль, згодом він зрозумів, ці два чудові окремо засоби в спілці надіють. Можливо, їх не варто змішувати у стакані. У маленької Глорії Сімонс космічної хвороби не було. Незабаром вона виявила, що невагомість дуже кумедна, і пружна, немов повітряна кулька відскакувала від стелі, підлоги та перегородок. Джо не могла дивитися на це спокійно. Відверто, їй хотілося шльопнути те дівчисько по попі. Гальмування, хоча і перетворило їх знову на нерухомі колоди, було все ж таки величезним полегшенням після нудотної невагомості. Для всіх, окрім маленької Глорії, вона знову заплакала від страху і болю. Мати щось намагалася їй пояснювати, батько в голос молився. І ось вони відчули різкий поштовх, знову завила сирена, і замовкла. Що це? Джона силу підвела голову. Аварія? Не думаю. Здається, ми приземлилися, Люба. Не може бути. Ми продовжуємо гальмувати. Я ж важка, як свинець. Алан слабко посміхнувся. Я теж важкий. Це земне тяжіння. Ти що забула? Із сім'єю місіонера вони попрощалися іще на кораблі, оскільки місіс Сімонс вирішила почекати стюардесу з космопорту. Подружжя Макрей, підтримуючи одне одного, на силу вибралися із ракети. «Не може бути, що це тільки сила тяжіння», – протестувала Джо. Їй здавалося, ніби її ноги грузнуть у хисткому піску. Я ж проходила спеціальний курс адаптації до земного тяжіння на Центрифузі. Там, у нас вдома. Тобто, я хотіла сказати, у місяць Сіті. Напевно, ми... Ми просто ослабли від космічної хвороби. Алан на силу випростався. Напевно. Напевно, ти маєш рацію. До того ж, ми два дні польоту нічого не їли. Алан... Хіба ти теж не їв? Звісно. Назвемо це, ну, не зовсім регулярним харчуванням. Ти, до речі, голодна? Я помираю від голоду. А як щодо обіду в біфштексій у Кіна? Чудово. Дійсно чудово. Ой, Алана, ми ж справді з тобою повернулися. У неї в очах знову зблиснули сльози. Вони знову зустрілися із Сімонсами, коли перелетівши через долину Гудзона у вагончику швидкісної дороги вийшли на великому центральному вокзалі. Поки вони чекали на пероні прибуття свого багажу, Джо побачила високоповажного пастора, котрий грузно вибирався із вагончика. На руках він тримав Глорію. Дружина йшла вслід. «Сімонс!» обережно опустив дівчинку на перон. Глорія якусь мить постояла на тремтячих товстеньких ніжках, а потім впала на землю. Підвестися вона навіть не намагалася. Так і лежала, тихенько схлипуючи. Якийсь космонавт, судячи із форми пілот, зупинився і з жалістю глянув на дитину. «На місяці народилася?» – запитав він. «Ну, так, звісно, сер. Незважаючи на всі неприємності, пастор Сімонс був надзвичайно ввічливий. То візьміть її на руки, їй доведеться заново вчитися ходити». Космонавт сумно похитав головою і пішов. Сімонс постояв із стурбованим виглядом, а потім не звертаючи уваги на бруд, сів на підлогу біля дитини. Джо була надто слабка, аби спробувати допомогти Сімонсам. Вона озирнулася, відшукуючи Алана. Втім, її чоловік був зайнятий. Прибув його багаж, рюкзак, який скинули зі стрічки елеватора просто під ноги. Алану здавалося, що хтось прибив рюкзак до підлоги. Хоча він чудово знав, у мішку немає нічого, окрім кольорових та чорно-білих мікрофільмів, декількох сувенірів, туалетного приладдя та інших дрібниць. Ну, всього фунтів п'ятдесят. Не міг цей рюкзак бути таким важким. Просто не міг. І все ж таки був. Вам допомогти, містере? звернувся до Алана сивенький дідок. Він підхопив рюкзак як пір'їнку. Алан гукнув Джа, ходімо. Він рушив за дітком, почуваючи себе вельми ніяково. Насів повільнив крок, пристосовуючись до важкої ходи Алана. Ви що? З місяця? Так. Є де зупинитися? «Ні. Гаразд. Доведеться допомогти. Я в мене один приятель. Він працює портьє у Комодорі». Носій довів їх до полотна саморушньої дороги, а далі супроводив і до готелю. Вони були надто виснажені, аби йти кудись обідати. Алан замовив обід у номер. Джо... Заснула просто в гарячій ванні. Її вдалося витягти звідти з величезними труднощами. Вона ніяк не хотіла розлучатися із приємним відчуттям втрати ваги у воді. Алану на силу вдалося переконати дружину, що м'який гумовий матрас має майже такі ж переваги. Спати вони лягли дуже рано. Біля четвертої ранку Джо прокинулася від тривожного сну. «Алан! Алан!» «Що сталося?» Він простягнув руку до вимикача. «А, та нічого особливого. Просто мені наснилося, що я знову у ракеті». «Алане, чому тут така задуха? У мене страшенно болить голова». Га? «Та не повинно бути задушливо. У нас же номери з кондиціонуванням!» Алан шмигнув носом. «А у мене, до речі, голова болить», – зізнався він. Ну тоді відчини вікно!» Щойно холодне зовнішнє повітря проникло у кімнату, Алан дрібно затремтів і швиденько шмигнув під ковдру. Він іще не встиг заснути, розмірковуючи, а чи можна взагалі спати під такий міський гуркіт, як його дружина знову подала голос. «Алан, ну що тобі?» «Коханий, я зовсім закоцюрбла. Можна я переберуся до тебе?» Сонячне світло струменіло у вікно. Було воно тепле та м'яке. Коли сонячний зайчик торкнувся по вік Алана, він розплющив очі. Дружина його теж прокинулася. Вона зітхнула і притулилася до нього. Господи, любий, ти тільки поглянь. Блакитне небо. Ми удома. Я вже й забула, яке воно чудове. Але ж... «Чудово повернутися, так? Як ти, до речі, почуваєшся?» «Здається, краще. А ти?» «Я? Чудово!» Він відкинув ковдру. Вона скрикнула і потягла ковдру до підборіддя. «Не смій! Ти що, збожеволів? Причини вікно! Я хочу іще трішечки поніжитися у теплі!» «Гаразд!» Алан рухався набагато легше, ніж напередодні. Втім, лежати у ліжку було набагато приємніше. Він зняв слухавку телефону і промовив. «Відділ обслуговування?» «Так, що бажаєте замовити?» Приємним контральто відповіла слухавка. Е, «Апельсиновий сік, кава на двох і шість яєць». Краще яєшню, ще білий хліб. І надішліть, будь ласка, Таймс і saturday Івнінг Пост. Десять хвилин і все буде виконано. Дякую. кинув він. Подавальний пристрій загудів, коли він вже голився. Алан взяв тацю і подав Джо сніданок у ліжко, поївши, він відклав газету і промовив. «Відірвино на хвильку свій ніс від того журналу. І з величезним задоволенням ти навіть не уявляєш, наскільки ця клята штука важка, і я втомилася її тримати. Ну, а ти б виписала якесь полегшене місячне видання. Щоправда, обійдеться воно у сім чи у вісім разів дорожче, але не дурій». «Ну, то що ти там задумав? Як до того, аби вибратися із нашого затхлого гніздечка і вирушити купувати одяг, а?» «Ох, ні, я не вийду на вулицю, вдягнена за місячною модою. Що, боїшся, що почнуть витріщатися? Хоча для своїх років ти так нічого». Ха, «Ти ж ніколи не була надто сором'язливою!» «Ні, мілорде, просто я не можу виходити на вулицю всього-навсього в шести унціях нейлону і в парі сандалій. Для початку мені принаймні потрібен теплий одяг». Вона іще глибше закуталася у ковдру. «Ай-яй-яй!» «Як боляче чути такі слова від відважної підкорювачки космосу. Слухай, може викликати кравця сюди, у номер? Мабуть, це буде надто накладно. Ти ж усе одно збирався виходити. То купи мені якусь ганчірку, аби зігрівала». Але Макрей був категоричним. «Колись я вже намагався для тебе купувати». «Ну, будь ласка». Ну, востаннє, збігай і купи мені синє джерсі для вулиці, десятий розмір і пару панчіх. Гаразд, вмовила. От і чудово. А я тут теж байдикувати не буду. Он, який довжелезний список людей, яким я маю зателефонувати, ну а де з ким і побачитися. Спершу Алан вирушив купити одяг для себе. Звичні ковбойка і шорти гріли не краще за солом'яний капелюх у зимову хуртовину. Хоча насправді було зовсім не холодно. Сонце випромінювало приємне тепло. Втім, людині, яка звикла до постійної температури не нижче 70 за Фаренгейтом, погода видавалася холодною. Алан всіляко намагався, аби якомога довше лишатися у метро або йти тим боком 5-ї авеню, що був захищений дахом. У крамниці Алану здалося, що продавець впихнув йому якийсь завалящий костюм, і тепер у ньому він має вигляд селюка. Костюм, що правда зігрівав, але важив неабияк. До того ж, він стягував груди і ускладнював дихання. «Цікаво», – подумав Алан. «Чи довго іще доведеться так мордуватися?» доки знову звикнеш до земної ходи. Турботлива продавчиня виконала замовлення Джо і понад список підібрала для неї теплу пелерину. Алан вирушив додому, згинаючись під вагою пакетів. Марно він намагався зловити таксі. Мабуть, поспішали всі, а не він один. Одного разу його мало не збив з ніг якийсь хлопчисько, років 13 чотирнадцяти. Хлопець гукнув очі, сонько, і зник, перш ніж Алан підібрав належну відповідь. Коли ж він повернувся в готель, все його тіло нило, і він мріяв тільки про гарячу ванну. Прийняти ванну не вдалося. У Джо була гостя. Місіс Еплбі. Це мій чоловік Алан, це матінка Емми Крейл. Як поживаєте, докторе, чи вас варто називати професором? Краще просто містер. відгукнувся Алан. Коли я дізналася, що ви у місті, я мало не згоріла від нетерплячки, так хотілося швидше почути бодай щось про мою дорогоцінну дівчинку. Як їй там живеться? Вона схудла чи добре вона виглядає? О, вже ці мені сучасні дівчата. Я завжди втовкмачувала їй, що треба якнайбільше гуляти. Сама, наприклад, я щодня здійснюю променад у парку. Ви тільки подивіться на мене. А от вона надіслала мені свою світлину. Здається, я захопила її. На ній у моєї дівчинки дуже поганий вигляд. Напевне, складнощі з харчуванням. Ця синтетична їжа... «Не їсть вона синтетичної їжі, місіс Еплбі. Ця синтетична їжа, мабуть, малопоживна, не кажучи вже про смак. Що ви казали?» «Ваша донька не харчується синтетичною їжею», – повторив Алан. «Свіжі фрукти і овочі у нас у місяць в надлишку. Рослини, розумієте, вирощують у нас в спеціальних умовах». Ось про це я й тломачу. Зізнатися, я абсолютно не розумію, як ви отримуєте їжу із цих машин, котрі кондиціонують повітря там у себе на місяці. У місяці, місіс Епплбі. Вона не може бути здоровою. Наші домашні установки для кондиціонування повітря постійно ламаються і жахливо смердять. Просто нестерпно, мої дорогі. «І думаєте, що можливо побудувати невеличку установку таку, хоча, звісно, якщо ви хочете, аби вона іще й виготовляла синтетичну їжу?» «Місіс Епплбі». «Так, докторе, ви щось хотіли сказати? Особисто я?» «Місіс Епплбі», – звідчаєм заговорив Макрей. «Рослини у місяць сіті вирощують на величезній гідропонічній фермі у колосальних чанах». «Та маса зелені. Рослини витягують із повітря вуглекислоту і збагачують його киснем. Але ви у цьому впевнені?» «Я пам'ятаю, Емма казала, абсолютно впевнений Ну, «Но-но, я не претендую на розуміння подібних речей, адже я натура художня, як частенько казав мій бідний Герберт. Герберт – це батько Емме. Він був цілком занурений у техніку». Хоча я й наполягала, аби він слухав музику і переглядав критичні огляди бесттелерів. Боюся, Емма вдалася у батька. Я просто мрію, аби вона кинула цю свою безглузду роботу. Не жіноча це справа, як ви вважаєте, місіс Макрей. Усі ці атоми, нейтрони та інші штуки, і ті, що літають навколо нас у повітрі. «Я читала про них у розділі «Популярна наука» в журналі. Е, вона добре у цьому розбирається». «Так», – кивнула Джо. «І робота їй до душі». «Ну, зрозуміло, так і має бути. Це ж так важливо – бути задоволеною тим, що робиш. Нехай навіть ти займаєшся дурницями. І все ж я турбуюся про дівчинку, яка поховає себе так далеко від цивілізації. поговорити ні театрів, ні культурного життя, ні суспільства Місіс Еплбі. У нас в місяць сіті демонструють стереокопії Кожної бродвейської вистави, що має успіх У голосі Джо почали лунати різкі нотки О, справді? Але ж це зовсім не те, що піти у театр, моя люба Там же товариство вишуканих людей Ось, наприклад, «Я, коли була дівчинкою, мої батьки...» Алан, забувши про будь-яку пристойність, промовив. «Вже перша година. Ти обідала, Люба?» Місіс Еплбі випросталася у кріслі. «О, Боже! Перша година. Час бігти. Моя кравчиня така тиранка, зате вона геніальна. Треба буде дати вам її адресу. Ви були дуже люб'язні, мої любі». «І я вам безмежно вдячна за розповідь про мою бідашку. Як би мені хотілося, аби вона виявилася такою ж розсудливою, як ви. Адже вона знає, я завжди готова прийняти її у своєму домі, та якщо вже на те й пішло, то готова прийняти і її чоловіка. Заходьте до мене частіше. Обожнюю порозмовляти з людьми, що побували на місяці». «У місяці!» «Це так зближує мене з моєю крихіткою! До побачення! До побачення!» Коли двері за нею зачинилися, Джо промовила. «Алане, мені необхідно хильнути чогось міцнішого!» «Мені теж!» – відповів він. Джо довго розбиралася із покупками – Ця справа виявилася дуже виснажливою. О четвертій годині пополудні вони вирушили в центральний парк насолодитися красою осіннього пейзажу під ліниве цокання кінських копит. Гелікоптери, голуби і перисті смуги, залишені ракетними двигунами у небі, надавали парку іделічної краси і безтурботності. Джо проковтнула клубок, що підступив до горла, і прошепотіла. «Алане, хіба ж це не чудово?» «Так, звісно, все-таки чудово повернутися. До речі, а ти помітила, що 42-гу вулицю знову перебудували?» Повернувшись у номер готелю, Джо впала на ліжко, а Алан негайно скинув черевики. Сівши в крісло, він почав розтирати ноги і промовив. «Весь вечір тепер буду ходити, бо соніш. Господи, як же болять ноги!» «І у мене теж, але... але ж ми збиралися до твого батька, Любий!» «Що? Чорт! Я й забув!» «Джо, ні, ти... ти просто з глузду з'їхала. Подзвони йому і давай домовимося на інший вечір!» Ми ж зовсім видихлись. Але, Алане, він запросив купу твоїх друзів. Нісенітниця, немає у мене в Нью-Йорку жодних друзів. Давай домовимося на наступний тиждень. На наступний? Слухай, Алане, давай краще відразу ж поїдемо у село. Джо мала крихітний клаптик землі у Коннектикуті, стару занедбану ферму, залишену їй батьками. «А я думав, тобі захочеться провести тижня зо два у місті, ходити театрами, концертами. Що такий поспіх раптом?» «Я тобі зараз покажу». Вона підійшла до вікна, котре вони не зачиняли від самого полудня. «Подивись на підвіконня». І вона намалювала на сажі та пилі свої ініціали. «Алане, це місто брудне». «Ну, було б дивно, якби десять мільйонів людей не підіймали пилу. Але ж весь цей бруд ми вдихаємо у легені. Чому тут не дотримуються законів щодо боротьби зі смогом?» «Це не смог, кохана. Це звичайний міський бруд. Місяць сіті ніколи не був таким брудним. Там можна носити одну і ту ж саму білу сукню, доки вона тобі не набридне. Тут...» Її навіть на один день не вистачить. «Ну, над Мангеденом немає даху», – знизав плечима він. «Киптя ви у повітрі хоч відбавляй». «В тому-то й справа. Я тут або мерзну, або ж задихаюся». «Дивно. Мені здавалося, ти мріяла про дощові краплі». «Не будь занудою. Я й тепер хочу того самого, тільки на свіжому повітрі». «І посеред зелені. В принципі, я з тобою згоден. Окрім того, мені дуже хочеться якнайшвидше почати свою книгу. Я порозмовляю з своїм агентом на рухомості. Я вже розмовляла із ним сьогодні вранці телефоном. Ми можемо їхати в село коли завгодно. Він почав наводити там лад відразу ж після отримання нашого листа». У будинку батька Алана того вечора всі гості вечеряли стоячи. Джо, однак, відразу ж сіла і попросила принести їй їжу за столик. Алан би теж з задоволенням присів, але він був почесним гостем, і це зобов'язувало його провести весь прийом на ногах. Біля буфета його зловив загудзик батько. Спробуй на цю гусячу печінку, сину. Уважаю, після вашої місячної дієти вона видасться тобі чудовою. Алан змушений був погодитися. Печінка дійсно була чудова. Ну, синку, тепер ти маєш розповісти гостям про свої мандри. Ну, які промови, тату? Нехай просто починають National Geographic Magazine. «Несе батько повернувся до гостей. «Увага! Зараз Алан розповість нам про життя місячників!» Алан закусив губу. Звісно, жителі місяць сіті» саме так і називали одне одного. Але тут, у цій компанії, це слово прозвучало дещо інакше. «Та мені й говорити немає про що. Краще продовжуйте вечеряти». «Ти розповідай, ми будемо закушувати!» «Розкажіть нам про ваше місто, про місто місячників!» «А вам доводилося бачити місячну людину?» «Давай, Алан, розкажи нам про життя на місяці!» «Та не на місяці, а у місяці!» – обірвав Алан. «А яка різниця?» «Ну, напевне, ніякої! Він завагався, дійсно!» Як пояснити, чому місячні колоністи так наголошували на тому, що живуть у середині земного супутника? Це важко сказати, але манера казати на місяці дратувала його так само, як слово фріско дратує жителів Сан-Франциско. Ну, тут доволі легко пояснити. Ми кажемо у місяці, тому що на місяці, на поверхні, ми проводимо дуже мало часу. Хіба що персонал обсерваторії, дослідники тощо. А всі житлові квартили, зрозуміло, розташовані під поверхнею у місяці. Ви боїтеся метеоритів чи що? Не більше, ніж ви блискавок. Підземне будівництво полегшує вирішення проблем опалення та герметизації, полегшує і здешевлює. Проходка гірських порід не така вже й важка. А от ґрунт виконує роль вакуумної оболонки у термосі. «Але, містере Макрей, – сказала дуже серйозна дама, – невже у вас не болять вуха від такого високого повітряного тиску?» Алан обвів кімнату рукою. «Тут точнісінько такий самий тиск, як і там – 15 фунтів». Дама була збита з пантелику, втім швидко знайшла, що сказати. Ну, можливо, ви і маєте рацію, хоча мені у це складно повірити. І все ж таки, я не могла б жити замурованою у печері. А раптом станеться вибух через різницю в тиску. Тиск у 15 фунтів не є небезпечним. Інженерам доводиться працювати при тиску у 1000 фунтів на квадратний дюйм. Окрім того, місяць Сіті, подібно до кораблів, Складається із безлічі відсіків. Це гарантує безпеку. Живуть же голландці під захистом гребель. А дамби є й внизу, у Міссісіпі, Метро, океанські лайнери, літаки. Все це штучне середовище для проживання людини. І місяць Сіті здається вам дивним тільки тому, що він... Тому, що він дуже далекий. Дама здригнулася. «Навіть уявити собі щось таке...» Моторошно, вперто сказала вона. Якийсь вельми самовпевнений низенький чоловічок проштовхався наперед. «Містер Макрей, навіть якщо припустити, що вся ця витівка має бодай якесь значення для науки, то чому треба викидати гроші платників податків на утримання міста на місяці? Я вважаю, ви самі вже відповіли на це запитання. Стримуючи себе, сказав Алан. «А ви? Чим це виправдовуєте ви? Дайте відповідь, сер. Це не потребує ані виправдань, ані пояснень. Місячна колонія уже багаторазово себе окупила. Усі місячні підприємства сплачують податки на прибуток. І шахти Артеміди, і космічні шляхи сполучень – і компанія забезпечення космічних польотів, і туристична корпорація «Діани», і корпорація досліджень у галузі електроніки, і місячні біологічні лабораторії, і це не кажучи вже, про лабораторії Резенфорта. А їх он скільки? Згоден. Програма космічних досліджень іноді пощипує платників податків, оскільки її є об'єднаним володінням уряду і фонду Гаррімана. «Ах так! Отже, ви зізнаєтеся у цьому! Тут важливий принцип!» У Алана нестерпно горіли ноги. «Принцип, принцип! Є тільки один принцип! Наукові роботи завжди окупаються!» Він повернувся спиною до співрозмовника і наклав собі іще гусячої печінки. Хтось торкнув його за плече. Алан впізнав свого старого шкільного товариша. «Добряче ти відшмагав старого Бітла. Ха -ха. Вітаю! Так йому й треба. Він, здається, радикал!» Алан посміхнувся. «Все ж таки, мені не варто було так сердитися!» «Ти добряче йому дав!» «Послухай, друже, він понизив голос. «Завтра увечері я збираюся здійснити <кхм> екскурсію по деяких нічних клубах. Поїхали, га?» «Дякую!» «Ми їдемо в село». «Та ну, припини! Як можна відмовлятися? Як можна втрачати таку нагоду? Ти стільки часу був похованим на Місяці, що тепер просто мусиш спробувати справжніх задоволень!» Алан відчув, що закипає від гніву. «Дякую за пропозицію, але ти коли-небудь був у залі готелю «Місячне небо». А, ні. Збираюся з'їздити. Звичайно ж, коли розбагатію. Так от, там нічний клуб. Тобі би дуже сподобався. Ти ж тут ніколи не бачив танцюристів, які злітають у повітря на 50 футів і роблять піруети під час сповільненого спуску. Ти ніколи не куштував місячного коктейлю. Ти не бачив, як працюють жонглери за малої сили тяжіння. Ти... Аллан перехопив розпачливий погляд Джо, яка сиділа на іншому кінці кімнати. Ген. Перепрошую, друже. Мене дружина чекає. Джо була блідою. Любий, забери мене звідси, і я задихаюся, зовсім розклеїлася. Ходімо. Вони вибачилися перед гостями і поїхали у готель. Вранці Джо прокинулася із сильним нежитим. Для поїздки у село довелося взяти повітряне таксі. Під ними пропливали низькі хмари, але понад хмарною пеленою сяяло сонце. Їх знову обох наповнила радість усвідомлення того, що вони повернулися додому. Алан порушив їх замріяне мовчання. Дивовижно, Джо, мене ніякими подарунками не заманити назад на місяць, але знаєш, вчора я зловив себе на тому, що варто лишень розкрити рота, і я люто захищаю усе наше місячне. Вона кивнула. Я тебе розумію. Чесне слово, Алане, дехто із цих людей поводиться так, ніби переконаний, що земля пласка. Одні із них просто нічому не вірять, а інші настільки обмежені, що не можуть нічого зрозуміти. Не знаю, яка категорія мене більше бісить, але бісять обидві. Коли вони приземлилися, стояв легкий туман. Будиночок зустрів їх затишком, а генд Джо до приїзду господарів розпалив камін і навантажив холодильник усілякою смакотою. За десять хвилин після посадки вони вже пили гарячий пунш і насолоджувалися спокоєм і теплом. «Ну ось», – сказав солодко потягнувшись Алан. «Все гаразд, і справді, як чудово повернутися». «Так, добре все, окрім цієї...» дороге. Нове супершосе для швидкісних вантажних та легкових автівок було прокладено всього за 50 ярдів від їх будиночка, і ревіння потужних дизелів, які долали підйом, було надто добре чути. Та забудьте про це шосе. Повернися до нього спиною і дивися на ліс. Вони вже настільки звикли до ходьби, що могли насолоджуватися короткими лісовими прогулянками. Їм пощастило, стояло тепле бабине літо. Прибиральниця їм дісталася мовчазна і працьовита. Алан розбирав матеріали своїх трирічних досліджень і готувався почати книгу. Джо допомагала йому із розрахунками, знову звикала до куховарства, спала і відпочивала. У день, коли засмітився туалет, вдарили перші заморозки. Звернулися до сільського водогінника, який пообіцяв зазирнути наступного дня. Ну, а поки довелося користуватися маленькою затишною будовою, реліктом стародавніх часів, яка стояла біля дровітні. Там жили цілі армади павуків. Водогінник їх не порадував. Новий унітаз, нову трубу, варто замінити і решту. 15-16 сотень доларів. Це орієнтовно. Гаразд, сказав Алан. Ви почнете сьогодні? Той зневажливо розреготався. Я бачу, містере, вам не втямки, як важко у такий час роздобути матеріали і працівників. «Тільки навесні, коли земля відтане!» «Але це неможливо, друже! Скільки б це не вартувало! Робіть!» Місцевий житель знизав плечима. «Нічим не зможу допомогти! До побачення!» Коли він пішов, Джо просто вибухнула. «Алан, він просто не хотів нам допомогти!» «Що ж, можливо!» Викличемо когось із Норфолка, або навіть із Нью-Йорка. Не будемо ж ми всю зиму бігати по снігу у ту хатинку на курячих ніжках. Дуже сподіваюся, що не доведеться. Звичайно, ні. Ти у мене і так застуджена. Алан похмуро втупився у вогонь. Боюся, це я сам винен. Ну і, звичайно ж, моє почуття гумору. Як так? Звела брови Джо. Ну, знаєш, всі тут почали підсміюватися над нами, коли дізналися, що ми з місяця. Мені то взагалі плювати, але все ж таки інколи ставало неприємно. Пам'ятаєш, минулого тижня я ходив у село? Так. І що сталося? Вони причепилися до мене у перукарні. Спершу я не зважав, а потім, ну, знаєш... Щось мене, не смикнуло. І почав я їм розповідати про місяць. Він зробив пальцями рух, позначаючи лапки. Пригадав усі бородаті анекдоти. Про черв'яків, мешканців вакууму, про скам'яніле повітря. До них відразу не дійшло, що я їх дурю. А коли дійшло, вони всі так розлютилися. До речі, наш друг Фахівець із санвузлів теж був у цій компанії. Мені дуже шкода, маленька. Нічого, Джо поцілувала чоловіка. Якщо мені доведеться пробиратися до вбиральні по снігу, то усвідомлення того, що ти, бодай, трішки відігрався на них, буде хоч деякою втіхою. Майстер водогону із Норфолка виявився більш діяльним. Але дощ та ожеледиця сильно затримали його роботу. Алан і Джо застудилися. На дев'ятий день після аварії Алан сидів за письмовим столом і раптом почув скрип дверей. Отже, повернулася Джо з покупками. Він продовжував працювати, але незабаром скаменувся. Дружина так і не війшла в кімнату зі своїм звичайним привіт. Потрібно з'ясувати, у чому справа. Джо, сидячи на кухонній табуретці, тихесенько плакала. «Люба», – сказав він обережно, – «рідна моя, що сталося?» Вона підняла очі. «Тобі, напевне, не варто казати». «Так, витри очі. Чого це мені не потрібно казати? Що сталося?» Вона... Заговорила, відзначаючи розділові знаки помахами носової хустинки. Спершу, розповідала вона, крамар сказав, що у нього немає щиток для миття посуду. Потім, коли вона йому на них показала, він почав запевняти, що ці щитки вже продані. І нарешті він пройшовся на адресу тих, хто запрошує у село чужих робітників та відбиває хліб у чесних людей. Джо розлютилася і нагадала епізод у перукарні. І тоді той крамар став іще суворішим. «Леді», – сказав він мені, – «мені не цікаво, були ви з чоловіком на місяці чи ні. Мене це абсолютно не обходить. Це мені не потрібно, так само, як і ваші гроші». «Ах, Алан, він це так сказав, як мені погано». «Ну, зараз йому стане набагато гірше, ніж тобі. Де мій капельох?» «Алане, я нікуди тебе не відпущу. Не вистачило іще, аби ти вплутався в бійку. Я не дозволю йому так поводитися із тобою. В нього не буде більше такої можливості. Ох, любий, я так намагалася вдавати, що все гаразд, але я більше не можу». «Я тут не залишуся, і не лише через крамаря, а через все. Холод, таргани, постійний нежить. Я так змордувалася. І ноги, вони весь час болять!» Вона знову заплакала. «Ось тобі на! Ну, гаразд, поїдемо, Люба, поїдемо до Флориди. Я буду закінчувати книгу, а ти, ти будеш засмагати на сонці!» Я не хочу у Флориду. Я хочу додому. Що? У місяць сіті Так. Боже, я знаю, що ти не хочеш, але я не можу більше терпіти всього цього. І не у бруді справа, і не у холоді, і не у цьому ідіоті-водогіннику, а в тому, що тут... Тут нас ніхто не розуміє. Та й у Нью-Йорку було не краще. Ці землорики... «Вони... вони нічого не розуміють!» Алан несподівано посміхнувся. «Ну, продовжуй передачу, дитинко. Я на прийомі!» «Алан?» Він кивнув. «Я вже давно зрозумів, що в душі я місячник, але боявся зізнатися собі. Ноги мої теж страшенно болять і...» І мені остогидло, що тут зі мною поводяться, як із ненормальним. Я чесно намагався бути терпимим, але ці землорики просто нестерпні. Мені не вистачає людей з нашого доброго старого місяця. Вони принаймні цивілізовані. Вона закивала головою. Можливо, це і упередження, але, знаєш, коханий, у мене такі ж відчуття. «Ніякі це не упередження. Отже, що потрібно, аби потрапити у місяць Сіті?» «Квиток!» «Господи, Джо, та я ж не про туристську поїздку. Я про те, що потрібно, аби отримати там роботу. І ти знаєш, інтелект. Відправити людину на місяць коштує дорого, а утримувати її там – іще більше». Аби окупити себе, вона має володіти багатьма перевагами. Високий коефіцієнт IQ, гарний індекс сумісності, відмінна освіта – усе це робить людину приємною і легкою у спілкуванні та, звичайно ж, цікавою. Ми розпещені. Тупість середнього обивателя, якої землерийки майже не помічають, ми вважаємо неможливою. Знаєш чому? Тому що ми – місячники, ми інші. І не важливо, що місяць – найзручніше місце з усіх побудованих людиною. Головне – це люди, які там. Поїдемо додому. Він підійшов до телефону. Старовинного апарата, що був призначений лише для передачі мови, і викликав Нью-Йоркське відділення управління. Поки він чекав відповіді, Джо його запитала. «А що, коли нас не візьмуть?» «Саме цього я відверто й боюся. Вони добре знали, що місячні компанії рідко погоджуються брати на роботу тих, хто одного разу поїхав. Вимоги до фізичної витривалості у таких випадках було підвищено значно більше». «Ало, е, алло!», алло. Управління, можна з'єднатися із сектором набору. Так, алло. Та не можу я вимкнути зображення. У мене настінний висячий апарат середньовіччя. Говорить Алан Макрей, фахівець із фізичної хімії. Контракт е, номер 1340729. Так, і моя дружина Джозефіна Макрей. Контракт е, номер 1340730. Ми хочемо відновити контракти. «Я ж кажу, ми хочемо відновити контракти. Е, гаразд, я почекаю». «Господи любий, моли Бога, моли!» «Та я й молю! А е, як ви сказали, моє місце ще не зайняте? Чудово! Чудово! А е, як щодо моєї дружини?» Він слухав із стурбованим виглядом. Джо затамувала подих. Потім він прикрив слухавку рукою і сказав. «Ей, Джо, твоє місце вже зайняте. Запитують, чи підеш ти працювати тимчасово молодшим бухгалтером?» «Скажи так!» «Ось і чудово!» «Так, ми кажемо так. Коли ми можемо пройти випробування?» «Чудово! Дякую! До побачення!» Він повісив слухавку і повернувся до дружини. «Перевірка стану здоров'я і психіки. Коли завгодно!» Ну, а за фахом іспити взагалі складати не треба. То чого ж ми чекаємо? А ми не чекаємо. Він набрав номер Норфолської служби гелікоптерів. Можете доставити нас на Мангеттен? Сили, господні, невже у вас немає радара? Гаразд, гаразд, до побачення. Він поклав слухавку. Їх гелікоптери не підіймаються у таку погану погоду. Зараз я викличу Нью-Йорк і спробую замовити більш сучасну машину. За півтори години вони уже сідали на дах вежі Гаррімана. Психолог був гранично доброзичливий. Гаразд, розправимося із перевіркою психіки до того, як за вас візьмуться терапевти. Розкажіть мені про себе». Він майже вивернув їх на виворіт, час від часу похитуючи головою. Зрозуміло, зрозуміло. А каналізацію вам все ж таки полагодили? Щойно закінчили. Я співчуваю вам щодо болю у ногах, місіс Макрей. У мене теж неють підйоми. Отже, з цієї причини ви й вирішили повернутися. Та ні. А з якої, місіс Макрей? «Чесне слово, не з цієї. Просто я... я хочу мати... контакт із людьми, здатними зрозуміти мене. Якщо я чимось хвора, то тільки тугою за домом і за людьми мого складу. І я хочу повернутися додому і готова взятися за будь-яку роботу, аби туди потрапити. Моє місце на місяці. Присягаюся вам тільки там». Лікар виглядав дуже серйозним. «Так, а ви, містер Макрей?» «Та загалом майже те ж саме. Я намагався написати книгу, але я не можу тут працювати. Сумую за домом. Хочу повернутися». Лікар Фельдман раптом посміхнувся. «Ну, це буде не так вже й важко. Тобто... Ви хочете сказати, що нас прийнято? Ну, якщо витримаємо перевірку здоров'я. Та бог з вами. Яка перевірка? Ви ж проходили її перед відправкою з місяця. Дані доволі свіжі. Звісно, доведеться з'їздити в Аризону, пройти карантин і систему адаптаційних процедур. Ви, ймовірно, здивовані, що питання вирішується так просто. А відповідь елементарна. Нам не потрібні люди, яких вабить висока зарплата. Нам потрібні люди, які будуть щасливі тільки на місяці і стануть його постійними жителями. Тепер, коли ви отримали місячний удар, ми будемо раді вашому поверненню. Він підвівся і простягнув руку. Ночували вони у тому ж таки Комодорі. Джо раптом осяяло. Алане, а як ти гадаєш, чи не вдасться нам отримати нашу колишню квартиру? Ох, я навіть не знаю. Варто би дати старенький Стоун-радіограму. Краще подзвони їй, Алане. Ми можемо дозволити собі таку розкіш. Гаразд. Знадобилося близько десяти хвилин, аби потрапити на лінію. Фізіономія міс Стоун, коли вони побачили її на екрані, була дещо менш похмурою, аніж тоді, коли вони з нею розлучалися. «Міс Стоун, ми повертаємося додому!» Звичайна трисекундна затримка, а потім відповідь. «Я знаю, телеграма прийшла хвилин двадцять тому!» «А, ось як! Міс Стоун!» «Скажіть, наша колишня квартира вільна?» І знову трисекундне очікування. «Я її притримала. Я знала, що ви повернетеся. І доволі скоро. А тоді сталося те, чого, здається, ніхто ніколи не міг очікувати від цієї жінки. Вона їм посміхнулася і промовила. «Ласкаво просимо додому, місячники!» Коли екран згас, Джо запитала у чоловіка. «Що вона хотіла цим сказати, Алане?» «Ну, схоже, ми стали для неї своїми, членами однієї ліги». «Напевно, так». «Ой, Алан, глянь!» Вона підійшла до вікна. Вітер зігнав хмари і відкрив місяць. Він був зовсім тоненький, новонароджений. Море родючості, маленький завиток у волосі місячної діви, яскраво світилося. Біля правого краю цього моря була крихітна цятка, видима тільки їх внутрішньому погляду. Місяць сіті. Прихилившись один до одного, вони стояли біля вікна і дивилися. Ясний Сріблястий півмісяць Висів понад хмарочосами Любий Хіба ж він не прекрасний? Звичайно ж прекрасний Як чудово буде Повернутися знову Ну Не хлюпай носом Роберт Гайнлайн Як чудово повернутися Читав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 посиланнями на картку Монобанк, Байміа чи Патреон у описі до відео. Тім насамперед, я закликаю кожного із вас підтримувати Збройні Сили України та вірити у нашу перемогу. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!